і від того мимовильно мружаться очі, а з вуст починає зринати добродушне і мирне «ме-ме-ме». Щось таке чуле, чудне, без мелодії і слів, але також погідне і доброналаднене. «Що, жінка ганя?» – спитає в нього його сусід Олексій. Примружуючи з верхньої очі, ніби не ганяє жінка у свої періоди кипіння смоли і його. «Да, завал!» – каже Льонька найдобродушніше. «Брось, Льоньці, грязні заняття!» – скаже Олексій. «Заходь, в шахи стукнемось. Тоді Льонька німо розводить руками разом із відрами. «Я зараз підсобник у броньці!» – скаже він і Олексій згадає, що йому жінка заповідала подібне. Але хай йде к чортовій матері, бо на яку халіру йому це трак. Я, лучше Льонь, газетку почитаю. Да, скаже Олексій, уже чуючи за спиною понуро попереджувальний риб дверей. Ні, Льонь, що не кажи, а ти у броньки під каблуком. Так воно й було. Льонька наливав воду і тільки всміхнувся загадково. А Олексій Поволентьє обернувся на погрозливо застережливого рипа дверей за спиною. На порозі стояло чудо не чудо, почварачи красуня і як наче є око. Гнівна чи добра, теж як наче є око. Але далеко не мирна галька Олексієва жінка із тонкою гадючкою на вустах. І та гадючка Зіслизне із вуст, стрибнувши в бік Олексія. Але люнька за шумом води не вчує, що сказала чоловіку Галька. Та це легко вгадати. Треба зробити третє, десяте, четверте, шосте, перше і п'яте, третє і сьоме, і поки вона все те оповіла, люнька наповнив відра і пішов донизу. Власне, побіг трюхцем. Дрібненькими швидкими крочками. І від напруги в нього аж жилка набрякла і надулася. І так триватиме, доки тягатиме воду. Бачить себе на клапті дороги. Крутиться і крутиться плівка на апараті дня. Натруджений, захеканий, завзятий водонос, який не відає спочину, бо вже ввійшов у ритм. Адже йому важливо не так робота, як ритм, як і зарубанком, Туди й сюди, з однаковим звуком, з однаковими рухами. Головне – вловити ритм, і щоб він повів його. Ось і зараз. Вловив ритма, і той повів його. Через цей бігає залюбки туди й сюди, і з порожніми і повними відрами. Мотається туди й сюди туди-сюди, як маятник. І це погідне мотання, бо в ритмі. Він розпотілий, розігрітий, але задоволений. Адже ритм – це ніби гра. Броня в хаті так само нагрівається, як вода, що її гріє у виварці. Все, що потрапляє до рук, брещить і стогне, і гупає. Коли ж ставить, аж лунає по хаті. Але люнці до того нема діла. Має застромленого в бік заводного ключика, і його накручено до краю, тож має бігати як іграшка з відрами, аж доки вистачить заводу. Для нього такий рух визначатиме мир та злагоду. А коли в домі мир та злагода, що треба чоловікові? Адже хоче спокійно відпочити після робочого тижня. І далі цього його бажання не поширюються. Відтворював усе те з напруженою прискіпливістю, наче діставав задоволення. А може вивіряв, чи справді відбулося те, що так різко поставило все до гори сторч? Ну так. Наносив води якраз стільки, скільки треба. Тобто доки жінка не сказала «досить». Здається, смола в її нутрі вже не так яро побулькувала. Грілася вода, брудна білизна вивалена в миску,